Salmul 51 Către preasfântă trăime pentru pogorârea Duhului Sfânt Preasfântă trăime dăruiește-ne pogorârea Duhului Sfânt peste poporul român și creștin Preasfântă trăime dăruiește-ne Duhul Înțelepciunii Care rodește dragostea cea dumnezeiască și blândețea cuvântului Preasfântă trăime dăruiește-ne Duhul Înțelegerii care rodește sinenătatea cea cerească și puterea cuvântului. Prasfântă trăime, dăruiește-ne Duhul bune credinței, care rodește sfințenia cea îngerească a faptei de taină. Prasfântă trăime, dăruiește-ne Duhul Cunoștinței, care rodește smerenia cea desăvârșită a tăcerii de aur. Prasfântă trăime, dăruiește-ne Duhul Tăriei, care rodește biruința împotriva duhurilor rele. Preasfântă trăime, dăruiește-ne Duhul temerii de Dumnezeu care rodește înfrânarea și curăția. Preasfântă trăime, dăruiește-ne Duhul sfatului care rodește pacea cea sfântă și paza gândurilor. Preasfântă trăime, dăruiește-ne darurile Duhului Sfânt și destinul cel binecuvântat. Preasfântă trăime, dăruiește-ne rugăciunea inimii și na de ver.